Fyrra bréf Páls til Kórendumanna Kórenda var mikinn menningaborg og mátti þar finna trúarstefnur og lífskóðanir af öllu tægi. Pál haði stopna söpnum þar á áronum 49-52 eftir Krist, er hann dvaldist þar í eitt og hálft ár í annari kristnibáðsferðsini. Postula sagan, ádjóndi kabli, 11. vers. Að brefum hans til safnaðarins má ráða að þinn ungi söpnuður hafi ekki valdið því að halda trú sinni við í því fjölþjóða umhverfi sem ríkti í borginni án þess að sveigja til annarlegra háta. Því voru alvarleg vandamál komin upp í söpnuðinum og að líkindum voru Páli kynnt vandamálinn að mönnum sem söpnuðurinn sendi til hans þar sem hann var staðdur í Efessus í þriðju kristni boðs ferðsinni á árunum 53 til 57. Deilurnar í söfnuðunum snérust um ýmis svo sem um kynlíf og hjúskap. 5. til 7. kafli. um heilaga kvöldmáltíð 11. kafli. um andagáfuðnar í 12. Til 14. Um Kristi líf í heiðinni Borg og svo framvegis. Páll legur áherslu á heið sanna frelsi Kristins manns og syngur kærleikanum hinn fræða óð í 13 kapla. Páll þreyti hér þá miklu frumraun að gera grein fyrir hinu Kristna fagmaðar erindi eins og það byrtist í grísku umhverfi. Hann bendir á grundföll kenningarinnar í þeirri póstulegu hefð sem korundumenn eitt sem veittu viðtöku og á upprisu krists sem undirstöðu fagmaðar eirendi síns. 15. kapli Skifting bréf Fyrsti kapli, fyrsta til nýjunda vers Inngangur, kveðjur. Fyrsti kabli, tíunda vers, til fjórða kabla, 21. vers, plopningur í sagnuðinu. Fyndi kabli, fyrsta vers, til sjötta kabla, 21. vers, óseðlegur lifnaður. Sjöndi kabli. Fyrsta vers til sjöndakabla, þertugasta vers um hjónabandi. Áttundi kabli, fyrsta vers til ellefta kabla, fyrsta vers, frelsi og ábyrð kristins fólks. Ellefti kabli, annað vers, Til þrítugast vers, Guðsþjónustan í sögnuðinu. Tólti kapli, fyrsta vers, til fjórtanda kapla, þrítugast og níunda vers, Náðargjafirnar. Fyndandi kapli, fyrsta vers, til fymtugast og vers, um uppreysuna. 16. kabli, fyrsta vers til 24. vers, kveðjur, hvatning til samskota fyrir söpnuðun í Jerusalem. Fyrra bréf Páls til korendumanna. Fyrsti kabli, kveðja. Pál sem Guð kallaði til að vera postuli Jesú Krist og sós bróðirinn, helsa sögnuðu Guðs í korintu, þeim sem Guð hefur helgað í samfélagi við Jésu Krist og kallað til að lifa heilu og lífi. Við helsum einni öllum þeim sem allslaðar ákalla nafndrottins fórs Jésu Krist sem er þeirra drottin og vor. Ná sé sér meðiður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jésu Kristi. Ávall þakka ég Guði mínum fyrir ykkur. Hann hefur veitt ykkur náðsína í Kristi Jésu. Hann hefur auðgæð ykkur á allan hátt, svo að þið búið yfir allri mælsku og allri þekkingu. Vitnispurðurinn um Krist er líka staðfestur orðin á meðalekar svo að ykkur brestur ekki neina náðargjöf meðan þið væntið opinberunar drottinsvors Jésu Krists. Hann mun einnig styrki ykkur allt til enda og ger ykkur óaðfinnanleg á degi drottinsvors Jésu Krists. Trúr er Guð sem hefur kallað ykkur til samfélags við svo Jesu Krist drottin vorð Allir samhuga en ég hvet ykkur sískin í nafni drottins vorð Jesu Krist að vera öll samhuga og ekki séu flokkadrættir og meðalikar Verið heldur samlind og einhuga því að heimilismen klói Hafa tjálmér um mikkur bræður mínir og sístur að þrætur eigi sér stað á meðalekkar. Ég á við að sum ykkar segja ég fylgi Páli og aðrir ég fylgi Apollós eða ég fylgi Kefasi eða ég fylgi Kristi. Er þá Kristi skipt í sundur? Skildi Páll hafa verið krossfestur fyrir ykkur? Eða eru þið skýrð til naps Páls? Guði sé lof að ég hef engan ykkar skýrt nema Kristus og Gæjus. Þá getur enginn sagt að þið séu skýrð til naps mínns. Jú. Ég skýrði líka Stefanas og heima hans, annars veit ég ekki til, ég hafi skýrt neitt mannan. Ekki sendi Kristur mig til að skýra, heldur til að búa það fagnaður Ekki með læruðu orðskrúði, þá hefði kross Krists horfið fyrir tómum orðum. Kristur, kraftur guðs og speki. Því að orð krossins er heimska þeim sem stefna í glötun en okkur sem húlpin verðum er það kraftur guðs. Rítað er, ég mun eigða speki spekingana og hikjindi hikjinda mannana mun ég engu gera. Hvar er vitringur? Hvar fræðimadur? Orð kappi þessa heims? Er ekki það sem heimurinn telur speki heimska í augum Guðs? Enda þó speki Guðs sé í heiminum, gátumennirnir ekki þekkt Guð með sinni speki. Þess vegna ákvað Guð að bóða það sem er heimska í augum mannana og frelsa þá sem trúa. Gýðingar heimt ták Og grykkir leita speki. En við prétikum krist krossfestan, gyðingum hnyggsli og heiðingjum heimskur. En okkur sem guð hefur kallað bæði gyðingjum og grykkjum, krist kraft guðs og speki guðs. Því að heimska guðs er mönnum vitrari, Og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Minnist þess sískinn hvernig þið voruð þegar Guð kallaði ykkur. Mörg ykkar voru ekki vitur að manna dómi, ekki voldu eða ættstól. En Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gera hinnum vitru kinnróða og hef veika í heiminum til þess að gera hennum volduga kinnrúða. Og hef líti mótlega í heiminum það sem heimurinn telur einskis virði hefur Guð útvalið til þess að gera að engu það sem er í metum. Engin maður skildi rósa sér fyrir Guði. Honum er það að þakka að þið eru í samfélagi við Krist Jésu. Hann er orðin okkur vístómur frá Guði, bæði réttlæti, helgun og endurlaust. Eins og reytað er, sá sem vil hrósa sér, hrósi sér í drottni. Annarkabli, Lindardómur Guðs, Opinberð. Þegar ég kom til ykkar sískinn og bóðað ykkur lendadonguðs, gerði ég það ekki með háflegri mælsku eða spekjóorðun. Þegar ég var með ykkur áseti ég mér að hafa ekkert í huga annað en Jesú Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðalikar í veikleika óta og mikillig angist. Orð mín og bóðun stuttust ekki við sængfærandi vísdoms orð. Ég treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdomi manna, heldur á krafti Guðs. Ég tala speki meðal hinna af fullkomnu, þó ekki speki þessar aldar ella höfðingi af þessar raldar sem eiga líðandi lok heldur tala ég leyndaspeki guðs sem hulinn hefur verið en guð hefur frá eylífð fyrirhuga okkur til dýrðar sinnar eingin af höfðingum þessa heims þekkti hana hefðu við hegt hana hefðu þær ekki krossfest drottning gyrðareinar En það er eins og ritað. er. Það sem auga sá ekki og eyra hyrð ekki og ekki kom upp í hjartan nokkurs manns. Það allt hefur Guð fyrir búið þeim er hann elska. En Guð hefur látið anda sinn opindir og okkur hana því að andinn rannsakar allt, jafnfell djúpinn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 að við skulum vita hvað Guð hefur gefið okkur. En það segjum við það ekki með orðum sem mannlegur vístómur kennir. Heldum við orðum sem andi Guðs kennir og útlistum andleg efni á andlegan hátt. Jarðbundin maður hafnar því sem andi Guðs boðar. Honum er það heimska. Hann getur ekki skiliða af því að andinn veiti skilningin. En sá sem hefur andan dæmir um allt en enginn getur dæmt hann. Því að hver hefur þekkt huga drottins að hann geti frætt hann en við höfum huga krists.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 Og þið fólið það, ég ekki enn, því að enn þá lifiði í sjálshyggju. Það er metingur og deilur á milli ykkar. Sýnir það ekki að þið látið ekki andanleið ykkur og hefðið ykkur eins og hverjir aðri menn. Þegar eitt segir, ég fylgi Páli, en annar, ég fylgi Apollós. Eruð þið þá ekki eins og þið voru áður? Hvað er þá Apalós? Já, hvað er þá Páll? Þjónar sem hafa leitt ykkur til trúar. Og það eins og drottin hefur gefið kvorumum sig. Ég gróður setti Apalós vökvaði en guðgaf vöxtin. Þannig skiptir það engu hver gróðusetur eða hver vöghvarð. Það er Guð sem skiptir máli. Hann gefur vöxtinn. Sá sem gróðusetur og sá sem vöghvarð eru eitt. En sér hver mun fá laun eftir erfiði sínu. Því að samverka með Guðs erum við. Guðs Akurlendi, Guðs hús, eru þið? Sem vitur byggingamestari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veikt mér en annar hefur byggt ofan á. En sér hver aðtýi hvernig hann byggir? Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður er sem er Jésús Kristur. En er einhver byggir ofan á grundvöllin, gull, silfur, dýrasteina, tríe, hei eða hálm, þá mun kom í ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurinn mun leiða það í ljós af því hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílík verk hvers og eins er. Ef hann fær staðist sem einhver byggir ofan á munan fór laun en brenni það upp munan bíðar tjón sjálfur munan koma staf en þó eins og ur eldi vitið eigi að þið eru mysteri guðs og að andi guðs býri ykkur Ef nokkur eyðir musteri Guðs, menn Guð eiða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þið eru það musteri. Enginn drægir sjálf á hans og tálar. Ef nokkur ykkar þykist vitur í þessum heimi verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að spekið þessa heims er heimska í augum guðs. Rítað er, hann er sá sem sér við klækjum hina vitru. Og aftur, drottin veit að hugsanir vitringana eru fánýtarð. Þess vegna stæri engin sig af mönnum því allt er ykkar. Hvort heldur er Páll, Apolós eða Kefas, heimurinn, líf eða döiði, hýð yfirstandandi eða hýð komandi, allt er ykkar, en þið eru krists og Kristur Guðs. Fjórði kafli, Ráðsmenn og þjónar þann líti men á okkur sem þjóna krists og ráðsmenn yfir leyndadómum guðs nú er þess krafist af ráðsmönnum að sér hverr reinist trúr en mér er þa fyrir minstu að verða dæmdur af ykkur eða mannlegu dómþingi ég dæmi mi ekki einu sinni sjálfur ég er mér ekki neins íls meðvitandi en með því er þó ekki síknaður. Drottin er sá sem dæmir mig. Dæmi því ekki fyrir tíman áður en drottin kemur. Hann mun leiða það í ljós sem í myrkrin er hulið og afhjúpa allt sem í hjarta tilst og þá mun hverum sig hljóta þann lofstýr á guði sem hann nú skilið. Þetta hef ég vegna sískinn heimfært til sjálfs mín og apalús, til þess að þið mættu læra af okkur regluna, farið ekki lengra en ritað er. Ekkert ykkar áheldur að sína yfirlæti og halda með einu á kostnál annars. Því að hver gefur þér yfirburði? Og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafir þú nú þegið að, hví stærir þú þig þá eins og þú hefur ekki fengið að, að göf? Og þið eru þegar orðin meðt. Þið eru þegar orðin auðug. Á mín eru þið orðin konungar. Og ég vildi óska að þið væri orðin konungar til þess að einni ég mætti vera konungur með ykkur. Mér verðist Guð hafa sett okkur postulana Sýsta allra, því að við erum orðnir heiminum að augnagamni, bæði englum og mönnum. Við erum heimskir sökum krists en þið vitur vegna samfélags ykkar við Krist. Við erum veikir en þið sterk. Þið eruð í hávegum höfð. En við óvirtir. Allt til þessara stundar þólum við hungur, þorsta og klæðleysi. Okkur er misþyrmt. Við höfum engan samastað. Við stöndum í erfiði og verðum að vinna með eigin höndum. Hrakirtir blessum við. Offsóttir umberðum við. Þegar við erum ræðir, uppberðum við. Við erum ordnir eins og sorp heimsins, afrak allra allt til þessa. Ég rita þetta ekki til þess að gera ykkur kinnróða, heldur til að áminna ykkur eins og elskuleg börn mín. Enda þótt þið hefðu tíu þúsund fræðara í kristinu trú, þá hafið þið þó eigi marga feður. Með því að flyt ykkur fagnaður erindið hef ég fætt ykkur og gert ykkur að hlutakendum í samfélagi Krists Jésu. Ég byð ykkur breytið eftir mér. Þess vegna sendi ég tímótegust til ykkar sem er elskað og trútt barð mitt í samfélagi við drottin. Hann mun minn ykkur á hvernig ég þjóna Kristi og hvernig ég kenni allstaðar í hverjum sögnuði. En nokkrir hafa gerð sér breyða yfir því að ég ætlaði ekki að koma til ykkar. En ég mun brátt koma til ykkar ef Guð lofar og mun ég þá kynna mér hina mikiláttu. Ekki orð þeirra heldur kraft, því að Guðs ríki er ekki fólkið í orðum heldur í krafti. Hvað viljið þið? Á ég koma til ykkar með hildingavönd eða með kærleika og hófærum anda? Fymti kafli hreinsun af gömlu súrdegi Fullert er að surlýfnæður eigi sér stað á meðal ykkur og það slíkur surlýfnæður sem jafnfellt gerist ekki meðal heyðingja að maður heldur við konu föður síns og svo erði mikill lót í stað þessa hryggjast og ríma brott úr ykkar hópi þeim manni sem þetta hefur dríkt. Ég fyrir mitt leiti fjarlægur að líka til en nálægur að andanum hef þegar, eins og ég væri nálægur, hverðuðu dóm yfir manni þeim sem þetta hefur framið. Þegar þið eru samankomin í nafni drottins Jésu Og andi minnur hjá ykkur ásamt krafti drottins vós Jésu skal refsa slíku manni og selja hann satan og vald til þess að andi hans megi vera hólpin á degi drottins Jésu. Ekki hafið þið ástæði til að státa ykkur. Vitið ekki að lítið súrteig sýrir allt degið. Hreynsið burt gamla súrdeið til þess að þið séu nýtt deg, en það eru þið ósýrð brauð. Því að páskarlambokkar er sláðrað sem er kristur. Höldum því hátíð. Ekki með gamlu súrdeið eða súrdeið ílsku og vonsku heldur með ósýrðum brauðum hreynleikans og sannleikans Ég ritaði ykkur í bréfinu að þið skildu ekki umgangast sörlífismenn Átti ég þar ekki við sörlífismenn hér í heimi yfir leitt, eða ásælna og ræningja eða hjákuða því að þá hefðu þið orðið að fara úr heiminum En nú ritaði ég ykkur Að þið ekki umgangast nokkurt þann er nefnissi bróður en er sörlífismadur eða ásælin, skurgoðadyrkandi eða lastmáll, ódrykkimadur eða ræningi. Þið skuli jafnvel ekki sitja að borðið með slíku manni. Kva skildi ég vera dæma þá sem er utan safnaðarins? Eigi þið ekki að dæma þá sem er í söfnuðinu? Og mun ekki guð dæma þá sem ekki er í söfnuðinum? Útrýmið hinum vonda úr ykkar hópi. 6. kafli. Mála ferli í söfnuðinum. Hvernig getur nokkur ykkar sem á sögkótt við annan fengið af sér að fara með málið fyrir dóm ránglátra en ekki heilara? Eða vitið ekki að heilagir eiga dæma heiminn? Og ef þið eigið að dæma heiminn, eru þið þá óverðugir að dæma í hinnu minnstu málum? Vitið eigi að við eigum að dæma engla? Hvað þá heldur hverstagsleg efni? Þegar þið eigið að dæma um hverstagsleg efni, þá hverði ég að dómurum menn sem að engu eru háður í söfnuðinum. Ég segi það ykkur til blíðunar. Er þá engin vitur til og meðalikar? sem skorið getur málum milli sapnáðumanna. Í stað þess eigið þið í málum innbyrðist og það fyrir vantrúðum. Það, út að fyrir sig að þið standið í málaferlum hvert við annað er í sjálfu sér nekkir fyrir ykkur. Hví líðiði ekki heldur órétt? Hví látiði ekki heldur hafa af ykkur? þessi stað gerið öðrum rangt til og hafið af þeim og þa trúsiskinum vitið ekki að rangklátir munu ekki erfa guðs ríki villust ekki eingin sem er surlífur dygkar falsguði eða lifir í hordómi eingin karlmaður sem lætur nota sig eða notar aðra til ólefnaðar. Engin þjófur eða fjögráðugur, vínsfallari, róberi eða fjársveikari fær að erfa Guðs ríki. Og þannig voruðið, sumir hverjir. En þið letuð laugast, letuð helgast, eruð réttlættir.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 Maturinn er fyrir magan og maginn fyrir matinn en Guð mun hvort fekja gera þengu. En líkaminn er ekki fyrir sörlífi, heldur fyrir drottinn og drottinn fyrir líkaminn. Guð hefur uppvækið drottinn með mætti sínum og mun á sama hátt uppvekja okkur. Vitið ekki að líkamir ykkar eru lýmir Krist. Á ég þá að taka lými Krist og gera þá að skækjur lýmum fjarri fer því. Vitið þið ekki að sá sem liggur með skækju Verður ásamt henni, eitt líkami. Því að reyta þeir, þau tvö munum verða eitt líkami. En sá er samlaga sitt rottni, er einn andi með honum. Forðist sörlifnaðin. Sjærkver önnur sind sem maðurinn drígir er fyrir utan líkamans. En sörlífismadurinn syngar á móti eigin líkama. Vitið ekki að líkami ykkar er musteri heilas anda sem í ykkur er og þið hafið frá Guði. Þið eigið ykkur ekki sjálf. Þið eru verði keift. Vegsa mið því guð með líka með ykkar. Sjöndi kafli um sambúð. En svo að ég minnist á það sem þið hafi ritað, þá er það gott fyrir mann a vera ekki við konu kendur en til þessa forðast surl lífi hafi hver karlmaður sína eigin og hver kona sinn eigin mann karlmaðurinn gæti skyldu sinnar gagnvart konunni og sömu leiðis konan gagnvart karlmanninum ekki hefur konan vald yfir eigin líkama heldur karlmaðurinn sömu leiðis hefur og karlmaðurinn ekki heldur vald yfir eigin líkama heldur konan Haldið ykkur eigi hvort frá öðru nema þá eftir samkomulægi um stundarsækir til þess að þið geti haft mæði til bænahalds Og taki svo saman aftur til þess satan þrist ekki vegna ístöður leysi sikkar. Þetta er ekki neitt valdbóð, eldur ábending. En þess úska ég að allir menn væri eins og ég sjálfur. En hver hefur sína náðargjöf frá Guði, eitt þessa og annar hína? Hinnum ógiftu og ekkjunum segi ég að þeim er best að halda áfram að vera eins og ég. En hafiðu ekki taumhald á sjálfum sér, þá gangiðu í hjónaband. Því að betra er að ganga í hjónaband en að brenna að Þeim sem gengið hafi í hjónaband, býði ég, þá ekki ég heldur drottinn, A konan skuli ekki skilja við mannsinn, en hafi hún skilið við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við mannin. Maðurinn á ekki heldur að skilja við konuna. En við hina segi ég, ekki drottinn, er bróður nokkur á vantróaða konu og hún lætur sér það vel líka að búa saman við hann, þá skilja hann ekki við hann. Og kona sem á vantróaðan mann, og hann lætur sér vel líka að búa saman við hann, skilja ekki við hann. Því að vantróaði maðurinn er helgaður á konunni, og vantróaða konan er helguð á bróðurnum. Annars væru börn ykkar úr hrein, en nú eru þau hrein. En ef hinn mann trúaði vil skilja, þá fái hann skilnað. Horki bróðir mér sístir eru þrælbundin í slíkum efnum. Guð hefur kallað ykkur að lifa í fríði. Því að hvað veist þú, kona, hvort þú muni geta frelsa manninn? eða hvað veist þú maður hvar þú menni getur frelsað konu þína verði keyftir þó skal hver og ein lifa tví lífi sem drottinn hefur úthlýst honum og vera áfram í þeirri stöðu sem hann var í þegar guð kallaði hann þann mæli ég fyrir í öllum safnuðunum Sá sem var umskorinn þegar hann var kallaður, breyti því ekki. Sá sem var óumskorinn láti ekki umskera sig. Það skiptir ekki máli hvort maður er umskorinn eða ekki. Heldur að hann haldi búðað orð guðs. Hver og einn sé kyrr í þeirri stöðu sem hann var kallaður í. Varst þú þræll, er þú að skallaður? Set ekki fyrir þig, en ef þú getur orðið frjáls, þá kjósta heldur. Því að sá sem var þræll er dróttin kallaðan, er frelsingi dróttins. Á sama hátt er sá sem að frjáls er dróttin kallaðan, þræll krist. Þið eru verði keiftir. Verðið ekki þræla manna. Bræður, sér hver verðið frammi fyrir Guði, kyrr í þeirri stjett sem hann var í þegar Guð kallaði Um einlífi hef ég enga skipun frá drottni. En álit mitt læt ég í ljós, eins og sá er hlotið hefur þá náð af drottni að vera trúr. Mín skoðun er að vegna yfirstandandi neyðar séð gott fyrir mann að vera þannig. Ertu við konubundin? Leytast þá ekki við að verða laus. Ertu laus orðin við konu? Leytast þá ekki konfóngs. En þótt þú kvangist... Syngar ekki. Og ef ógifta konan giftist, syngar hún ekki. En erfitt verðust líkum lífið hér á jörðu. Við því vildi ég hlýfi ykkur. En þar segi ég sískinn, tíminn er orðin naumur. Hér eftir skulu jafnföl þau sem gift eru vera eins og þau væru það ekki. Þau sem gráta eins og þið greita ekki. Þau sem fagna eins og þið fagnuð ekki. Þau sem kaupa eins og þið held ekki því sem þið kiftu. Og þau sem njóta heimsins gæða eins og þið færðu sér ekki nýtt. Því að heimurinn í núverandi mynd líður undir lok en ég vil að þið séu áhyggjulaus. Hinn ókvænti ber fyrir brjósti hvernig að megi þóknast drottni. En hinn kvænti ber fyrir brjósti veraldlega efni, svo að það geti þóknast konunni. Hann er tvískiftur. Ókifta konan og mærin bera fyrir brjósti að vera heilagar á sál og líkama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 Ef einhver telur sig ekki geta vansanlaust búið með heitmeisinni enda á mandómsgeiði, þá geri hann sem hann vill ef ekki verður hjáði komist. Hann syngar ekki. Giftistau. Sá þar á móti sem er staðfastur í hjarta sínu og óþfingadur en hefur fullt vald á vilja sínum og hefur aðráðið í hjarta sínu að hún verði áfram megi gerir vel. Þannig gera þá báðir vel, sá sem hvænist heit með sinni og hinn sem hvænist henni ekki, hann gerir enn betur. Konan er bundin meðan maðurinnar er á lífi, en ef maðurinn deyr, er henni frjálst, að giftast hverjum sem hún vill, aðeins að hann sé trúaður. Þó er hún sækli ef hún heldur áfram að vera eins og hún er. Það er mín skoðun en þykist og hafa anda guðs. Áttundi kafli Tillit til óstyrkra Þá er að minnast á kjötið sem fórna hefur verið skurgóðum. Við vitum að öll höfum við þekkingu, þekkingin blæs menn upp en kærleikurinn byggir upp. Ef einhver þykist þekki eitthvað, þá þekkir hann enn ekki svo sem þekkja ber. En sá sem elskar Guð er þektur af honum. En hvað varðar nýslu sem fórnað hefur verið skurðgóðum, þá vitum við að skurðgóð er ekkert í heiminum og að enginn er guð nema einn. Því að enda þó tilsíu svonefndur guðir, hvort heldur eru á heimni eða á jörðu, enda eru margir guðir og margir drottnar. En þá höfum við ekki nema einn guð, föðurinn sem skapað hefur alla hluti og líf okkar stefnir til og eitt drottinn, Jésu Krist, sem allt var til fyrir og við fyrir hann. Ekki hafa allir þessar þekkingu. Vegna vanans við skurgoðadyrkun eitar sumir kjötið enn sem fórnarkjöt og og finnst er þá surga sig því að samviska verri veik fyrir en matur færir okkur ekki nær guði horki missum við neins þótt við etum da ekki né ávinnum við neitt þótt við etum en gæti þess að þetta frelsyrkar verði ekki hinum óstyrka falli því sjáu einhver þig sem hefur þekkinguna Setja til borðs í góða myndu það ekki hveti að þann sem óstyrkur er til að neita fórna kjöts. Hinn óstyrki glatast þá vegna þekkingar þinnar, bróðirinn sem Kristur dó fyrir. Þegar þig þannig syngið gegn sískinónum og særið óstyrka samvisku þeirra þá syngið þið á móti kristi. Þess vegna mun ég, ef matur verður einhverju trúsískina minna til fals, ekki neita kjöts um aldur og ævi til þess að ég verði þeim ekki til fals. Nýjandi kapli Allt vegna fagnaðar erindisins. Er ég ekki frjáls? Er ég ekki póstuli? Hef ég ekki séð Jésu drottin vorn? Eru þið ekki verk mitt sem ég hef unnið með hjálp drottins? Þótt ég væri ekki póstuli fyrir aðra, þá er þið fyrir ykkur. Þið eru staðfesting drottins á póstuladómi mínum. Þetta er vörn mín, gagvar þeim sem vilja dæma mig. Hef ég ekki rétt til að eita og drekka? Hef ég ekki rétt til að ferðast um með kristna eiginkonu alveg eins og hini póstularnir og bræður drottins og kefas? Eða erum við barnabas þeir einu sem eru ekki undanþegnir því að þurfa vinna fyrir uppehaldi? Hver fer nokkuð tími stríð á eiginkostnað? Hver pantar vingarð og neytir ekki ávastans? Hver gætir hjarðar og neytir ekki að mjólk hjarðarinnar? Segir þetta af mannlegri reynslu eða segir ekki einni lögmáliða? Rita þér í lögmáli Mósi. Þú skalt ekki múlbinda uksan er hann freskir. Er Guð hér að tala um uksana? Eða segir að það ekki öllu heldur okkar vegna? Jú, okkar vegna stendur skrifað að sá sem plægir og sá sem þreskir eigi að geraða með von um hlutdeild í uppskerinni. Ef ég nú hef sáð hjá ykkur því sem andlegt er, er þá of mikið að ég uppskeri hjá ykkur það sem líkamlegt er? Ef aðrir hafa þennar rétt hjá ykkur, Hef ég hann þá ekki miklu fremur? En ég hef ekki hagnýtt mér þennan rétt, heldur sætti mig við allt til þess að tálma ekki fagnaðar erindinu um Krist. Vitið ekki að þeir sem vinna við helgidómin lifa að því sem kemur úr helgidóminum og þeir sem starfa við altarið fá hluta af því sem er á altarinu. Þannig hefur á drottum fyrir skipað að þeir sem bóða fagnaðar erindir skuli lifa af fagnaðar erindinu. En ég hef ekki hannýtt mér neitt af þessu og ég skrifaði þetta ekki heldur til þess að svo verði við miðgjert. Mér var ég betra að deyja. Enginn skal ónýta það sem ég tel mér til gildis. Þótt ég sé að bóða fagnaðar erindið, þá gefur það mér enga ástæði til að mikla staði. Ég er knúin knúinn til þess. Vei mér ef ég bóða það ekki. Ger ég þetta frjálsum vilja, ber mér að fá laun. En finni ég mig til þess knúinn hefur guðfalið mér ráðsmennsku. Hver er þá laun mín? þau að ég bóða fagnaðir eðindið án endurgjalds og hannýndi mér ekki það sem ég var rétt á. Þótt ég sé öllum óháður, hef ég gert sjálfa með að þræli allra til þess að ávinna sem flesta. Ég hefur í gyðingum sem gyðingur til þess að ávinna gyðinga. Þótt ég lifi ekki eftir lögmáli Móse, breyti ég eftir því til þessa ávinna þá sem fara eftir því til þessa ávinna þá sem þekka ekki lögmál móse breyti ég ekki eftir því enda þótt þú sé ekki laus við lögmál gvus heldur bundin lögmál í krists hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þessa ávinna hin óstyrku ég hef verið öllum allt til þess í geti að minsta frelsa nokkra Allt geri ég vegna fagnaðar erindisins til þess að ég fái hlutdeild í blessum þess. Vitið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að allir, en einn fær sigurlaunin. Hlaupið þannig að þið fáið sigurlaun. Sjærkveð sem tekur þátt í kappleigjum leggur hartað sér. að þess Þeir sem keppa gera það til þess að hljóta forgengilegan sigursveig en við óforgengilegan. Þess vegna hleyp ég ekki stefnulust. Ég berst eins og nefaleikamæður sem engin vindtögg slær. Ég aga líkama minn og gera hana þræli mínum. Til þess að ég sem hefð pretikað fyrir öðrum, skuli ekki reynast óhæfur. Tíundi kabli Fyrirbóði og viðvörun Ég vil ekki sískin að aukkur skuli vera ókunnugt um það að forfeður okkar voru allir undi skíinu og gengu allir yfir hafið. Allir voru þeir skyrðir í skýjinu og havinu til fyltar við Móse. Allir neyttu hinna sömu andlegu fæðu og drukku hin sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylti þeim. Kletturinn var Kristur. Samt voru fæstir þeira fóknanlegi guði enda féllu þeir í eyðimörkinu. Þetta hefur gerst okkur til viðvörunar til þess að við verðum ekki sólgin í það sem illt er eins og þeis. Tilbyðið ekki skuldgóð eins og nokkrið þeirra. Ritað er líðurinn settist niður til að eita og drekka og stóð upp til að skemmta sér. Drýjum ekki heldur hór eins og sumir þeirra. Og tuttugu og þrjár þúsundir fjallu og einum degi. Freistum ekki heldur drottins eins og sumir þeirra og byrðu bana að höggormum. Möglið ekki heldur eins og nokkrir þeirra. Eðandin fyrir fór þeim. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar okkur sem endir aldana er komin yfir. Sá sem hégt standa gæti því vel aðsér að hann falli ekki. Þið hafi ekki reynt nema það sem menn geta tólað. Guð trúr og lætur ekki reyna ykkur um megg fram. Heldur mun hann þegar hann reynir ykkur Einnig sjáum að þið fáið staðist. Forðist þess vegna skurðgóða dyrkun, mín elskuðu. Ég tala til ykkar sem skinsamra manna. Metið sjálf það sem ég segi. Bykar blessunarinnar sem við er blessum, er hann ekki samfélag um blóð krist og brauði sem við brjóttum. Er það ekki samfélag um líkama krist? Að því brauðið er eitt, erum við er hin mörgu eitt líkami, því að við erum öll hluteld í hinnu eina brauði. Lítið á Ísraelsmenn, taka þeir sem eta fórnakjötið ekki þátt í alltares þjónustunni. Hvað segi ég þá? Að kjöt forna skurðgóðum sé nokkuð eða skurðgóð sé nokkuð? Nei, skurðgóðadirkendur blóta íllum öndum, ekki guði. En ég vil ekki að þið hafi samfélag við íll anda. Ekki getiði drukki byggar drottins og byggar íllra anda. Ekki getið þið tekið þátt í borðhaldi drottins og borðhaldi íllra anda. Eða eigum við að reyta drottin til reyði, munum við vera máttugri en hann. Allt er leifilegt en ekki er allt gaglegt. Allt er leifilegt en ekki byggir allt upp. Engin higgi að eigin hag heldur hag annara. Allt það sem selt er á kjötorginu getiði etið á eftir eftirgrenslana vegna samviskunar. Því að jörðin er drottins og allt sem á henni er. Ef einhver vantrúaðu býður ykkur og ef þið viljið fara, þá etið af öllu því sem fyrir ykkur er bórið án þess að þið vegna samviskunar spyrjist fyrir um hvaðan að komi. Ef einhver segir við ykkur, þetta er fórnar þá etið ekki bæði vegna þess sem varaði ykkur við og vegna samviskunars. Samviskunar segi ég, ekki eigin samvisku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 þá geri allt guði til dýrðar. Verið kvorki gýðingum, grykkjum nýja kirkju Guðs, til ásteytingar. Ég fyrir mikleiti reyni í öllu að þóknast öllum og higg ekki að eigin hag heldur hag hennar mörgu til þess að þeirr verðu hólknir. Breytið eftir mér eins og ég breyti eftir Kristi. Ell eftir kafli Um ytri hegðun Ég rós ykkur fyrir það að þið í öllu minnist mín og haldið fast við kenningarnar eins og ég flutt ykkur þær. Ég vil að þið vitið að Kristur er höfuð sérkvers karlmanns a karlmaðurinn er höfuð konunar og guð höfuð krist. Sjærkver sá karlmaður sem byðst fyrir eða flytur spátum guðs og hefur á höfðinu, hann óvirðir höfuð sitt. En sjærkver kona sem byðst fyrir eða flytur spátum guðs ber höfuð, óvirðir höfuð sitt það er hi sama sem hún hefði láti krónu raka sig ef kona því vill ekki hilja höfuð sitt þá láti hún klippa sig en ef það er óvirðing fyrir konuna að láta klippa eða raka hár sitt þá hafi hún á höfðinu karlmaður á ekki að hilja höfuð sitt því að hann er í guðs og endurspeglar dýrð hans, en konan endurspeglar dýrð mannsins. Því ekki er karlin af konunu kominn, heldur konan af karlinum. Og ekki var heldur karlin skapaður vegna konunar, heldur konan vegna karlsins. Þess vegna á konan að bera á höfði sér ták um valdsvið sitt vegna englana. Þó er korki konan óháð karlmanninum mjög karlmaðurinn konunni í samfélaginu við drottin. Því að eins og konan er komin af karlinum svo eru að karlin fættur á konunni en allt er frá Guði. Dæmi sjálf Sæmir þa konu að biðja til guðs berhöfðu. Kennir ekki sjálf náttúran ykkur að ef karlmaður ber sítt hár þá er það honum vansæmt en ef konan ber sítt hár þá er það henni sæmt því að síða hárið er gefið henni í höfuðblagi stað. En ætli nú einhver hér að gera þetta kappsmáli? Þá er slíkt ekki venni okkar eða safnaða guðs. En um leið og ég gef ykkur þessi fyrmæli, get ekki frósað ykkur fyrir samkomur ykkar sem eru fremur til yls en góðs. Í fyrsta lagi heyri ég að þið skiptist í hópa þegar söfnurinn kemur saman. Þið trúiði að nokkur leyti. Reyndar verða flokkar að vera meðalikkar til þess að ég ljóskomi hverjum á treysta, en þegar þið komið saman verður það ekki til þess að neyta máltíða drottins. Því hverum sig neytir síns matar fyrirfram og svo er einn hungraður og annar drekkur sér ölvaðan. Hafið þið þá ekki hús til að eita í og drekka? Viljiði vannverða sögnu Guðs og auðmíkja þá sem ekkert eiga? Hvað á ég að segja við ykkur? Á ég að hæl ykkur fyrir þetta? Nei, ég að hæl ykkur ekki. Því að ég hef meðtekið frá drottni þar sem ég hef kent ykkur. Nóttina sem drottin Jésús var svikinn, tók hann brauð, gerði þakkir brauðað og sagði þetta er líkami minn gjöri þetta í mína minningu sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði þessi bikar er hi nýi sáttmáli í mínu blóði gjöri þetta svo oft sem þér drekkið Í mína minningu. Hvert sinn sem þið eti þetta brauð og drekkið af byggarnum, bóðið í dauða drottins þanga til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur byggar drottins á óverðu hann hátt, verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Hver maður prófi sjálfan sig áður en hann etur að brauðinu og drekkur að byggarnum? Því að sá sem etur og drekkur ánþess að gera sig grein fyrir að það er líkami drottins, hann etur og drekkur sér til dóms áfællis. Þess vegna eru svo margir sjúkir og lasburða á meðalekkar og allmargir deyja. Ef við dæmdum okkur sjálf, yrðum við ekki dæmd. En þegar drottinn dæmir okkur, er hana að okkur til þess að við verðum ekki dæmd seg ásamt heiminum. Sískin, þess vegna skuliði bíða hvert eftir öðru þegar við komi saman til að matast. Ef nokkur er hungraður, Þá eðti hann heima til þess að samkomur ykkar verð ykkur ekki til dómsáfællis. Annað mun ég segja tilum þegar ég kem. Tólti kafli Gáfur andans En svo ég minnist á gáfur andans, sískinn, þá vil ég ekki að þessi hefur fáfróð um þær. Þið vitið að þegar þið voru heiðingjar létuðu leið ykkur til málausra skurgóðana rétt eins og verkast vildi. Þess vegna læti ykkur vita að enginn sem talar að Guðs anda segir Bölvaður sé Jésús og enginn getur sagt Jésús er drottin nema af heilu um anda. Mismunur er á náðagjöfum, en andinn er hinn sami. Mismunur er á þjónustustörfum, en drottinn hinn sami. Mismunur er á framkvæmdum, en guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllum. Panni byrtist andinn sérkverjum manni til þess að hann gera öðrum gagn. Einum gefur andin gáðu að mæla speki. Öðrum gefur sami andi kraft að mæla þekkingu. Sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáðu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Eitt fær spátámsgáðu annar hæfileika að sannreina anda Einn að tala tungum og annar að útlegja tungutall. Öllu þessu kemur eini og sami andin til leiðar og hann útbýtir hverjum einum eftir vildsynni. Líkami Krist Því að eins og líkamin er einn og hefur marga limi, en allir lýmir líkamans þótt margir séu eru eitt líkami, er og kristur. Í einum anda vorum við öll skýð til að vera eitt líkami, hvort sem verum gýðingar eða grikkir, þrælar eða frjálsir og öll fengum við einn anda að drekka. Því að líkaminn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 Ef allur líkaminn væri auga, hvar væri þá hyrtnin? Ef hann væri allur hyrt, hvar væri þá ilmaninn? En nú hefur Guð sett hvern einstakan lým á líkamann eins og honum þóknæst. Ef allur lýmitnir væri eitt lýmur, hvar væri þá líkaminn? En nú eru lýmitnir margir en líkaminn einn. Öruggal getur ekki sagt við höndina. Við farnastin ekki. Né heldur höfuðið við fæturna, Já farnast ykkara ekki. Nei, miklu fremur eru þeir limir á líkamanum nausinlegir sem virðast vera í veikbeigara lagi. Og þeim sem okkur virðast vera í óvirðulegra lagi á líkamanum, þeim veitum við því meiri sænd og þeim sem við blygðumst okkar fyrir sínum við því meiri blygðunasemi. Þess þarnast hinn er ásjálegu limir okkar ekki, en Guð setti líkamann svo saman að hann gaf þeim sem síðri var því meiri sæmd. Til þess að ekki þið ágreiningur í líkamanum heldur skildur lýmitni bera sameiginlega umhýkju hver fyrir öðrum. Og hvort heldur eitt lýmur þjáist, þá þjást allir lýmitni með honum. Eða eitt lýmur er í hávegum hafður, samgleðjast allir lýmitni er honum. Þið eru líkami Kristns og limir hans hvertum sig guð hefur gefið öllum sitt hlutverk í kirkjunni fyrst hefur hann sett postulana í öðru í þriðja lagi kennara sumum hefur hann veitt gáfu að gera kraftaverk lækna vinna líknarstörf stjórna og tala tungum Geta allir verið póstular? Eru allir spámen? Eru allir kennarar? Eru allir kraftaverkamenn? Hafa allir hlotið lækmingagáfu? Tala allir tungum? Útlista allir tungutal? Nei! En sækist eftir náða gáfunum, þeim hinum meiri. Og nú bendi ég ykkur á ennþá miklu aflægum Ágætari leið. Þrettándi kafli Kærleikurinn mestur Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spátum skáfu.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 Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreyki sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðist ekki yfir órjettvísinni, en samgleðist sannleikanan. Hann breyðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kjærleikurinn fellur aldrei og gildi, en spátumskáfur þær mönnu líða undir lok og tungur. Þær munu þagna og þekking hún mun líða undir lók því að þekking vor er í mólum og spátómur vor er í mólum en þegar hefur fullkomna kemur líður það undir lók sem er í mólum Þegar ég var barn talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og álíktaði eins og barn. En þegar ég var á því fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við er svo sem ég skugg sjá, í ráðgáttu, en þá munum við sjá auðliti til auðlitis. Nú er þekking mín í mólum. En þá mun ég gjörð þekka eins og ég sjálfur gjörð þektur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrend, en þeirra er kærleikurinn mestur. Fjórtandi kabli. Allt með reglu keppið eftir kærleikanum. Sækist eftir gáfum andans en engum eftir spámanlegri gáfu. Því að sá sem talar tungum talar ekki við menn, heldur við guð. Engin skilur hann. Í anda talar hann lindadóma. En sá sem flytur orð guðs talar til manna þeim til uppbyggingar, kvartningar og hugkunar. Sá sem talar tungum byggir aðeins upp sjálfan sig en sá sem flyttur orðgvöðs byggir upp söpnuðin. Ég vildi að þið töluðu öll tungum en þó ennframar að þið hefðu spámanlega gáfu. Það er meira verð en að tala tungum nema það sé útlagt svo að söpnuðurinn hljóti uppbyggingu. Hvað myndi ég gagn ykkur sískin? Ef ég nú kæmi til ykkar og talaði tungum en flytti ykkur ekki opinberun eða þekkingu eða spádóm eða kenningu? Ef döðir hlutir sem gefa hljóð frá sér Hvort heldur er pípa eða harpa? Gefa ekki mismunandi hljóð frá sér? Hvernig geta menn þá vitað hvað leikið er á pípuna eða hörpuna? Gefi lúðurinn ógreinileg hljóð? Hver býr sig þá til barda? Svo er og um ykkur. Ef þið notið ekki tunguna til að mæla fram skilmerkili orð, Hvernig verður það þá skilið sem er talið? Þið talið þótt í bláinn. Þó að mörg tungumál séu til í heiminum er ekkert þeirra mál leysa. Ef ég nú skil ekki merkingumálsins, verð ég sem útlendingur fyrir þeim sem talar og hann útlendingur fyrir mér. Eins er um ykkur. Fyrsti sækist eftir gáfum andans. Kapp kostið þá að eiga sem mest af þeim til þess að geta eft söpnuðin. Sá sem tala tungum byggjið því um að geta útskýrta sem að segir. Því að byggjist ég fyrir með tungum byggður andi minna vísu en skilningum minn er ávastalaus. Hvernig er því þá farið? Ég vil byggja með anda en ég vil einnig byrja með skilningi. Ég vil lofsingja með anda, en ég vil einnig lofsingja með skilningi. Ef þú lofar Guð með anda, hvernig á þá venjulegu maður sem er viðstættur að geta sagt amen við þakkargjörðinni, þar sem hann skilur ekki hvað þú að segja? Að vísu, Getur þakkagjörðin verið fögur, en hún gagnast ekki hinum. Ég þakka Guði að ég tala tungum öllum ykkur fremur, en á safnaðasamkomu vil ég heldur tala fimm skiljanleg orð sem geta frætt aðra en tíu þúsund orð með tungum sem enginn skilur. Sískin, hugsið ekki eins og börn. Verið hrekklaus sem börn en hafið dóngreind sem fullornir. Í lagmálin er ritað, með annarlegu tungutæki og af annarlegum vörum mun ég tala til þessa fólks og samt mun það ekki hlíða mér, segir drotting. Þannig að tungutali ták, ekki trúðum, heldur vantrúðum. En spámannleg gáfa er ekki tákn vantrúuðum heldur trúuðum. En nú allir söfnuðir einn kými saman og allir tæluðu tungum og ein kými menn utan safnaar eða vantroaðir myndu þeir þá ekki segja þið eru vitstóla. En ef allir tæluðu af spámannlegri andagift og ein kými einhver vantroaður maður utan safnaar Há myndi allir samfæra og láta hann standa fyrir máli sínu. Lendustu hugsanir hans verða opinberar og hann fellur fram á ásjónu sína, tilbyður guð og votar. Guð er sannarlega hjá ykkur. Þegar þið komið saman. Hvernig erða þá, kæri Þegar þið komið saman, þá hefðu hver sitt fram að færa. Sálm, kenningu, opemberun, tungutal, útlistun. Allt skal miða til uppbyggingar. séu einhverji sem tala tungum, meiga þeir vera tveir eða í mestalagi þrýr, hver á eftir öðrum og einn útlisti. En ef ekki neitt til að útlista, þá þegi sá á safnaðakomunni sem talar tungum en tali við sjálfan sig og við guð. En spámenntali tveir eða þrís og henni skulu dæmum það sem sagt er. Fá einhver annar sem þar situr opinberun, fá þakni hinn fyrri. Því allir getið þið flutt bóðskap Guðs, hver á eftir öðrum, til þess að allir hljóti fræðslu og uppörfun. Andar spámanna eru spámanum undirgefnir, því að Guð er Guð fríðar, ekki trublunar. Eins og síður er í öllum söpnuðum hérna heilugu, Skulu konur þegja á safnaðasamkomum því að þeim er ekki leifta að tala heldur skuluð að hlýða eins og líka lögmáli býður. En ef það vilja fræðast um eitthvað þá skuluð að spyrja eiginmenn sína heima. Konum sæmir ekki að tala á safnaðasamkomum. Eða er guðs orð frá ykkur komið eða er það komið til ykkar einna.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 En allt farið sómasamlega fram og með reglu. Fyndándi kafli Búaðað fyrst og fremst. Ég minn ykkur sískinn á fagnaðar erindið sem ég búaðað ykkur, sem þið veittu viðtöku og þið standið einni stöðu í. Þá minn og frelsykkur ef þið haldið fast við að sem ég boða ykkur ella hafið til einskist teki trú Því það kenndi ég ykkur fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunum Aðan var grafinn aðan reis upp á þriða degi samkvæmt ritningunum og aðan birtist Kefasi síðan þeim tólf. Þínæst byrtist hann en 500 bræðurum í einu sem flestir eru á lífi allt til þessa en nokkrir eru sopnaðir. Síðan byrtist hann Jakobi, þínæst póstulunum öllum. En síðast allra byrtist hann einn í mér eins og ó tímabörði. Því ég er sístur póstulanna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 og þannig hafið þið trúna tekið. Afleiðing upprisu krists. Ef við nú prétikum að Kristur sé upprisin frá döðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að döði rís ekki upp? Ef ekki til uppris að döðra, þá er Kristur ekki heldur upprisin. En ef Kristur er ekki upprisin, þá er ógnit þrétukun okkar ógnit líka trú ykkar við reinumst þá vera ljúf vottar um guð þar er við höfum vitnað um guð að hann hafi uppvakið krist sem hann hefur ekki uppvakið svo framanlega sem dauðir rísa ekki upp ef dauðir rísa ekki upp er kristur ekki heldur uppriðsinn. En ef Kristur er ekki uppriðsinn, er trú ykkar fánít. Sindir ykkar eru þá ekki enn í burtu teknar. Þá eru einni þau glötuð sem sopnuði í trú á Krist. Ef von okkar til krists nær aðeins til þessa lífs Þá erum við önguna verðust allra manna. En nú er Kristur upprisin frá döðum. Frum þeirra sem sopnuð eru. En og döðin kom með manni, þanni kemur uppris að með manni. En svo allir deyja vegna samband síns við Adam, svo munu allir lífgaðir verða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 sérhvert veldi og kraft. Því að Kristur á að ríkja unsan hann hefur lagt alla fjendurna af hótum sér. Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Allt hefur hann lagt undir fætur honum. Þegar segir að allt hafi verið lagt undir hann er auðljóst að sá er undanskýlin sem lagði allt undir hann. Þegar allt hefur verið lagt undir hann, mun og sonurinn sjálfur skipa sig undir föðurinn er lagði allar hluti undir hann svo að guð verði allt í öllu. Til hvers eru menn annars að láta skýrast fyrir hérna dánu? Ef döðir rísa alls ekki upp, hvers vegna láta menn þá skýra sig fyrir þá? Hví ég vera að leggja mig í lífsættu hverja stund? Svo sannarlega sem ég má miklast af ykkur í Kristi Jesú drottni vorum. Dauðin voður yfir mér hver dag. Hafi ég eingöngu að hætti manna, barist við villidýri í efarsus, Hvaða gagn hefði þá að því, ef döðir rís ekki upp? Eðu þá og drekkum, því á morgun deyjum við. Villist ekki, vondur félaskapur spillir góðum síðum. Vakni til fulls og hættið að syndka. Sum ykkar þekkja ekki guð. Það segi ég ykkur til blíðunar. Hvernig rísa döiður upp? En nú kynni ykkur að spyrja. Hvernig rísa döiður upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Heimskulega spurt. Það sem þú sáir, lifnar ekki aftur, nema að degi. Og ef þú sáir, þá er það ekki sú jurt, er vex síðar sem þú sáir. Heldur bert frækornið hvort sem þann og heldur er kveitikorn eða annað fræ en Guð gefur því líkama eftir vildsynni og hverri sæðis tegund sinn líkama. Ekki eru allir líkamir eins heldur hafa mennindir sinn kvikfjanað annan fuglarnir sinn og fiskarnir annan til eru himneski líkamir og jarðneski líkamir en vexsend hina himnesku er eitt og hina jarðnesku annað Eitt er ljómi sólarinnar, annað ljómi tónsins og enn annað ljómi stjarnanna því að stjarnna ber af stjörnu í ljóma. Þanni er og um upprísu döðra. Sáð er forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð er í vannsænd en upprís í veggsænd. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama en upprís andlegu líkami. Ef jarðnesku líkam til, þá er og til andlegu líkami. Þannig er ritað, hinn fyrsti maður, Adam, var lifandi sál, hinn síðari, Adam, lífgandi andi. En hinn andlega kemur ekki fyrst, heldur hinn jarneska, því næst hinn andlega. Hinn fyrsti maður er frá jörðu, jarneskur, Hinn annar maður er frá heimni. Eins og hin jarðneski var, þannig eru og hinn er jarðnesku. Og eins og hinn himneski, þannig eru og hinn er himnesku. Og eins og við hefum borið mynd hins jarðneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Það segi ég sískin að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki. Egi erfir heldur hefur forgengilega og forgengilegan. Sjá, ég segi ykkur lindadóm. Við munum ekki öll deyja, en öll munum við umbreytast. Í einni svipan á einu auðabræði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn munn gjalla og þá munnur döðir upprísa óforgengilegir og við munnum umbreytast. Forgengilegir og döðlegi líkamir okkar eða breytast í óforgengilega líkami sem döðin næri ekki til. En þegar það gerist, hefðu forgengilega breytist og verður ódauðlegt, þá rætist það sem ritað er. Dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er brottur þinn? en syndin er brottur dauðans og lögmálið aflsyndarinnar guði séu fakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn jesú krist þess vegna mín elskuðu systkin verið staðföst óbifanleg sí auðug í verki drottins þi vitið að drottin lætur erfið ykkar ekki verða til ónýtis 16. Kabli Samskotin til safnaðarins í Jerusalem Hvað samskotin til hinn að heilu í Jerusalem snertir þá einni þig fara með þau eins og ég hefðu fyrirskipa sögnuðinum í Galatíu Hvert fyrsta dag vikunar Skal hvert ykkar leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess að ekki verið þá fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. En þegar ég svo kem mun ég senda þá sem þið telji til þess fallna með gjöf ykkar til Jérusalem og skrifa með þeim. Ef betra þykir að ég fari líka, geta orði mér samferða. Ég mun koma til ykkar er ég hef farið um makitóniju, því að um makitóniju legg ég leið mína. Ég staldra eftir vil hjá ykkur eða dvelst í að vel veitra langt til þess að þið geti búið ferð mína hvers sem ég þá kann fara. Ég vona að drottin lofið mér að standa við hjá ykkur nokkra stund og að ég sjá ykkur ekki aðeins rétt í svip. Ég stend við í Efesus, allt til kvítasinu, því að þar hafa mér opnast víðardýr að miklu verki og ég þar mörgum andstæðingum að mæta. Ef tímóteus kemur, pásjáuð til þess að hann geti örugur verið hjá ykkur því hann vinnur fyrir drottinn eins og ég. Engin lítils virði hann greiðið heldur ferðan svo að hann geti haldið áfram óhultur og komist til mín. Því ég vænti hans með bræðrunum. En hvað bróður okkar Apollós varðar, þá hef ég eindreiði hvart hann til að verða samferða bræðrunum til ykkar. En hann var alls ófáanlegur til að fara nú, en hann mun koma er hendurleikar hans leifa. Vakið, standi stöðu í trúnni, verið hugdjörf og styrk, auðsýni kærleika í öllu sem þið gerið. Um eitt byggj ég ekkur sískinn. Þið vitið að Stefanas og heimili hans eru frumgróði trúaðra í akkeu og hafa helgað sig þjónustu við heilaga ég heiti á ykkur veri hollslíku fólki og öllum sem vinna og erfiða á sama hátt ég gleðst yfir návist þeirra Stefanasar fortúna og akka kusar þeir hafa bætt mér upp fjárvistykkar veri mér og ykkur til gleði hafið mætur á slíkum mönnum. Söpnuðunir í Asíu byrja helsikur. Akvílas og Príska ásamt söpnuðunum í húsi þeirra byrja helsikur í drottninsnafni. Öll sískinin byrja helsikur, helsirkort öðru með heilugum korsi. Kveðjan er með eigin hendi minni Páls, ef einhver elskar ekki drottinn, sé hann bölvaður, marana það. Náðinn drottins í Jesú sé meðiður. Kærleikur minn er meðiður öllum í Kristi Jesú.